Miljon aastat mööda läinud sellest aast, kui veel olemas ei olnud meie maal. Õlub veini, ega viina, ega pohmeluse piina, mida tänapäeval tihti tundas saab. Hommikul sa lähele lähe maasse poodi, seisand värisudes Kuigi naisukene ootab kodus voodis Haiget teatab muja lapimada mees Tema vaine mees Viinalet ja riium ühes koos Sealt sa kiiruga sakusmendi too. Kui sul pudel mul su põues sõbral ootamas sind õues, sealt lepidu varsti lahti täies hous. Pole teada seal, kes oma ja kes on võras, iga üks on sõber pudeliga meist. Pärast ühes koos kõik põõnevad siis põsas. Roosatunnad näevad kodupolitseist, sellest roosast politseist. Oled tead seal, kes oma ja kes võõras. iga üks on sõber pudeliga meist. Pärast ühes koos kõik põõnavad siis põsas, roosa tunnan kodu politseist, politseist. Väljas ajat uiskab kõigud trepi peal, naisel kodusammu ahju roovid reas. Kümme korda sisse hingad, proovid jalast võtta kingad. Püüad öelda, ei enam viina võtta jaad. Nagu nootsuke neroonid sa siis voodi, palud jahutuseks tükikesel lund. Ei sa tead, ämmer vuudi, ette toodi, magad värisedes napsivena hund. Seda napsivena hund.